Вас пасуть. Навіщо? Добре дізнатися не запізно, це глупство, навіщо мене пасти. Комусь важлива ваша деморалізація. Є такий стратегічний хід, фальшивий наступ. Десь влаштовується великий галас та імітація наступу військ. Туди відтягуються силою ворога, а на оголеній ділянці фронту. Робиться справжній прорив. Хтось у такий спосіб прикриває свою участь у злочині. Іншої версії у мене немає. Ви теж вважаєте це свідомим злочином? А хто ще так вважає? Слідча прокуратури Кулик Тетяна Іванівна. Про все, що відбуватиметься в прокуратурі, розповідайте мені. Поміркуймо. «Андрій і ваші діти. Хто з них? Об'єкт злочину. А хто випадкова жертва?» Припустити, що учні і Андрій якось поєднані, не випадає. Прибрати Андрія, а замаскувати злочин у такий спосіб. Андрій міг не прийти до ліцею. Я дізнався. Його з фірми відправили туди з Ненацька. Про це наперед ніхто не знав. «А його міг хтось прибрати?» «Ми всі працюємо в бізнесі, там гроші і чималі». Перегуда – співвласник своєї фірми. Капіталіст – співвласник фірми. Сам ходить на виклики. «Фірма маленька, людей бракує». «Фірма маленька, людей бракує», – повторила зірка. Про які грубі гроші щойно йшлося? Я вас недооцінив, відповідаю. Прибрати могли, але не так і не там. Якщо ця ваша справа вихлюпнеться назовні, це клопіт державний чи міжнародний, зважаючи на статус ліцею. Кому це треба? Ви хочете сказати, що безневинна жертва, перегуда а не мої діти? Гаразд, поставимо запитання так. Хто і навіщо? Радше, навіщо і хто? Хочу почути вашу думку. Безглуздя? А ще? Безглуздя, як і припущення щодо свідомого злочину. Немає причин для масового вбивства дітей. Серед батьків постраждалих жодного олігарха. Жодного супербанкіра, жодного депутата, жодного супержурналіста. Кого там ще вбивають? Вони нікому не стояли на заваді. Нікого з батьків не шантажували, нічого не вимагали. Смерть дітей нікому нічого не дала. Вам що-небудь казав Андрій у лікарні? Дав зачіпку. Він майже не приходив до тями. Щоправда, згадав про свій приймач Соні. Маленький, з долоню, дуже дорогий. Андрій любив такі забавки. це привіз собі з Сінгапура, куди їздив у відпустку. Тішився ним, казав, що у нас другого такого не знайти. До речі, ви не пам'ятаєте, чи був у нього цей приймач, коли ви побачилися в їдальні? Зірка подумки прокрутила кадри приходу до ліцейської їдальні, майстра з ремонту холодильників. Ось він заглядає до обідньої зали, ось заходить, вітається з нею, питає, куди йому йти. Відкриває свій кейс, там, зірці видно, самі папірці. Ні, не було у нього ніякого приймача, принаймні, ані в кейсі, ані в руках. Він завжди його носив у нагрудній кишені куртки або піджака. Зірка раптом згадала, коли холодильщик запорпався у кейсі, то зачепив кришкою верхню кишеню куртки, звідки пролунала музика. Точно, він його зачепив випадково, і почулася музика. А тоді він його ще витягнув і дав хлопцям роздивитися. Маленький такий, червоний. Виходить, не марив Андрій, він розповів. Коли почав лагодити ваш холодильник, повісив куртку на гачок, а коли закінчив роботу, вдягнувся і пішов. По дорозі намацав, що приймача немає. Повернувся до їдальні.